shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in astaeinu billahi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli zahel afri fad auzu billahi jalla shanuhu naka neka je našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam poslanikovoj časnoj porodci vjernima sahabima i svim vjernicima koji svijede njegov sunnet do sudnjega dana evo ja sam večeras dobio jedan težak zadatak jednu tešku obavezu da na večerašnjoj halki hadisa zamijenim hafiza Kenana molim Allaha da ovo naše druženje večeras učini korisnim za sve nas jel? da svi nešto naučimo I molim ga da mi olakša ovaj, ovaj večerašnji zadatak. Jer doista je teško govoriti nakon hake za kena. Pogotovo što sam ja mlad i što još uvijek a, dosta učim, jel? O svemu onome što ću, o čemu ću vam večera pričati. Stoga bih vam ja zamolio. Iako se podkrade neka greška, a, da mi to halalite, jel? Pa da me podučite ako, je, a, ako nešto nisam kako treba naučio, jel? Oto mi nam govori večerašnja tema, je l' u, u, u čitanju Buharijeve zbirke hadisa do, došli smo do poglavlja o nauzi ili o znanju, je Kitabu l' Kitabul o ilmu. Pa večerašnji hadis govori o jednoj zanimljivoj dimenziji ilma, znanja, je l'. Inače večerašnja tema glasi Babuma zukira fi zahab Musa sallallahu alejhi ve sallam fi al-bahri ila al Kaže, po glavi onome što je spomenuto o odlasku Musa alehij selam morem do Hidra ili Hadira, kako se spomine, kako se spomine, jelu u nekim predajama. Tako dalje nastavlja se dalje wa qawlihi ta'ala, "Tasta'iz billahi hal attabi'uka 'ala Kaže, i reč uzvišenog, hoću li te slediti da me poučiš onom čemu si ti ispravno poučen. A to je nastavak nastavak Kur'anskog kazivanja o Musavu Aleyhi Selam i Hidru koje nam je večeras započeo a, naš Hafiz o kome ćemo večeras nešto kazati za početak šta znači ovo jel, kada govorimo o ovom Kur'anskom majetu hoću li te slijediti da me poučiš ono će mu si ti ispravno poučen mimma ullimta rušda šta je to rušd kada govorimo o znanju imamo više nivoa Imamo više faza, imamo prije svega znanje kao informacije koje prikupljamo, zatim imamo razumijevanje i imamo primjenu. Kaže ulema da se rušt naj, po najviše odnosi na primjen, jel? I rušt prevodimo kao razboritost. Jel? Možeš imati informacije o nečemu, ali ako ne znaš što zabrati, što je tu ispravno, džabati te informacije, jel? I nećeš to na pravi način, nećeš to na pravi način primjeniti, jel? Tako da večerašnje atemeo glavno je se kretati oko oko ovog termina, je. Ja. Kaže se u sene dvjele. Haddathani Muhammad ibn Gurair al-Zuhri. Preveo si Muhammad ibn Gurair al-Zuhri. Qala hadathana Yaqub ibn Ibrahim. Od Jakuba ibn Ibrahima. Qala hadathani abi. Odjegovo goza an Salih od Salih, od Salih ibn Shihab od ibn Shihaba hadatha an ibn Abdullah koji prenosi da je Ubejdullah ibn Abdullah ga obavijestio o ibn Abbasu anahu tamara huve wal hurru ibn Kajs ibn Hisn al-Farazij kar je da je ibn Abbas raspravljao sa Hurrom ibn Kajsom ibn Hisnom al-Farazijom fi sahibi Musa o onome s kojim je Musa alaihissalam putovao da bi od njega nešto naučio, su se Ko je to u stvari bio, je Jel pa se dali pre nas kaže, Tale ibn Abbas, pa ibn Abbas rekao, hoo, huwa ili Hidr, je l? Zavisno negde se vokalizira na jedan način, negde na drugi. Kaže, pa ibn Abbas je rekao da je to Hidr. Kaže, fa marra bijima Ubay ibn Kaab, pa je poredđi prošao Ubay ibn Kaab. Fa da'ahu ibn Abbas, pa je rekao, je ibn Abbas ga je pozvao, pa mu rekao, pitao ga, je Ini tamaritu ana wa sahibi hadha kaže raspravljam sa ovim svojim prijateljem je li je fi sahibi Musa o tom je ko je ko je bio taj prijatelj Musao s kim je on putovao kojega je uzimao znanje kada govorimo o raspravi ovdje je možda bitno napomenuti da je rasprava u islamu inače dozvoljena ali pod jednim uslovom da ona da je cik te rasprave da se dođe do istine, a nikako da se pokaže ko je u pravu, ako nije. I inače, kada čovjek, kada ljudi raspravljaju o nebitnim stvarima, a pogotovo o tome ko je u pravu, ako nije, to je znak njihove slabosti. Jel da ovdje spominjemo jednu lijepu priču o muslimanima u Endalusu, jel, u muslimanskoj Španiji. Kaže, dok su muslimani bili jaki, kada su ih kršćani htjeli napasti, kaže ovaj kršćanski vojskovođa poslao jedno špijuna da vidi, da ispita stanje kod muslimana, kako je mogli ih napasti. Jel? Kaže, pa jo, rekao ti iđi vidi šta se dešava. Kaže, našao je dvojcu kako raspravljaju. Kaže, o čemu raspravljaju? Raspravljaju, kaže, da li je hadis, neki koji su pročitali iz Buharije ili iz muslima. Kaže, vratio se ovaj špijun, kaže, ništa, kaže, sada su jaki. Raspravljaju O, o o tim sitnim stvarima, jele. ne raspravljaju ko je u pravu ako nije, kaže. Nakon nekog vremena opet je taj vojskovođa poslao tog svog špijuna i pitao ga o čemu sada raspravljaju, kaže raspravljaju ko je u pravu ako nije. Ja sam u pravu, ti si u pravu, kaže sada je vrijeme da ih napadimo, jel? I onda je muslimanska Španija počela počela slaviti, jel? Inače, znači, rasro u islamu je dozvoljena, ali samo ako je sa ciljem da se dođe do istine, a nikako da bi se pokazalo da je neko u pravu ili da je neko bolji. Eh, kaže, upitao je Musa, uh, upitao Ibn Abbas, jeli, Ubeja Ibn Kaba, je on čuo od poslanika i šta o ovome događaju? O Musa'u i njegovom ovom prijatelju, jel? Kada je pa je Ubej rekao? Kaže, se mi'atu Nebi sallallahu alejhi ve sellem yzikuru šanehu, kao ja sam čuo poslanika, ali zelam da nešto o tome govorim. Kaže: "Na'am, samietu Rasulallahu sallallahu alejhi ve sellem kulu. Ja čuo za poslanika da kaže: "Beinama Musa fi mala'in min Bani Israil." Kao da je Musa alejhi selam bio u jednom društvu israelita, a je Bani Israila, "Dza'ahu rajulun fa qala la." Kao je došao mu čovjek pa mu rekao, upitao Da li znaš Kaže: "Znaš li ikoga da je učmniji od tebe?" Upitao taj Musa aleyhisselam, pa je Musa aleyhisselam rekao: "Ne znam nikoga, ja sam najučmniji." Tada je pa mu je Allah جل شانہ objavio: "Fa pa, awhalla Allahu ila Musa." Pa je Allah جل شانہ objavio Musa, u "Bela," kaže: "Ima postoji neko ko, ko je učmniji od tebe, ko zna više od tebe." Inače, kada je u pitanju znanje, Nikada ne smijemo i ne trebamo u superlativu spominjati da je neko najbolji ili da je neko najučemlji. Te stvari trebamo prepustiti uzvišnom Allahu Đallašanu. Jer on najbolje zna. Nufa udu amrana ila Allah. To prepuštamo Allahu Đallašanu. Inače često znamo raspravljati da li ovaj profesor bolji, da li je ovaj Hafiz bolji, ovaj je najbolji itd. Tako tako trebamo se ostaviti toga i pokušati od svakoga uzeti uzeti korist, a to ćemo vidjeti kasnije da se te stvari da se stvari malo malo drugačije. Perokal Musa fa uhallahu ila Musa bela abduna Khadir. Kaže ima jedan uševni od tebe kaže to je naš rob Hider ili Hadir je Musa se saala Musa Šta se dalje dešavalo? Musa leh zelam iako je bio Allahov poslanik. Iako je razgovarao sa njim U njemu nema ni malo oholost. Ni truna oholost. Nego pita Allaha, želešanuhu, Allah, Allah udradi, molim te, možeš mi pokazati kako da dođem do tog čovjeka pa da naučim to što ne znam. To u čemu je on bolji od mene. Pogledajte, subhanallah, tog, tog lijepog ahlaka. Jel? Supratno od onoga šeitanovog i blisovog kada je rekao ene hayrum min, ja sam bolji od čovjeka kada je Allaha, želešanuhu, naredio da učini svežu čovjeku. Kaže šeitan, kaže i ja sam bolji od njega. Hfte im nanimmo chafte ti. Me si stvoijo od dva a njega ga si stvori od zemlji. u Musavu malih celam srdcu nemani tru na On pita i traži znanje, traži da nađe tog čovjeka, da da nauči ono, što on zna Allahu le fou, kar je pamo Allah že lešaangu, kao dokaz, trađal Allahu legul fute ajeten. pamo Allah žešanu kao dokaz da ribribu ja. Vokilallahu, ida faqatta al-huta, farji', fa innaka satalqahu. Kori pamuje, pamuje bilo rečeno kada izgubiš tu svoju ribu. I se tamo u hadisima drugih spominje, a ovo je kuransko ukazivanje koje imamo u suri Da je ta riba koju je Allah dželle šanuhu dao kao znak Musa u, inače ponijeli je kad askreli on iova njegov pomoćnik, Jošo ibn Nun, kada su krenuli na to putovanje da vade Hidra, Da od, njega, da od njega uzmu znanje kažu inač da su ponijeli tu ribu kao hranu jel bila je ispečena riba i u nekom trenutku kada su išli jeli, ta riba je izašla iz torbe i na čudan način oživila i otešla u more jel međutim šta se je desilo kaže Allah je za što je rekao mu kada izgubiš tu ribu tu vrati se na to mjesto i tu uđeš naći tog čovjeka je u okeane je tebi u etvar al huti fil bahri Znači, iz kuranskog kazivanja, ovaj, ovaj predaj se ne spominji, znamo da je, jeli, ova njegov sluga Joshua izgubio ribu, primijetio da je riba otišla na čudan način iz torbe i da je pobjegla u more, jel? Međutim, kao se kaže, tamo šetan je, šetan je dao da, da taj Joshua zaboravi, da je, gdje, gdje, da je ispustio ribu, da to kaže Musa Alehi Selam, pa se oni nastavili dalje, jel? I kada je Musa Alehi Selam kasnije zatražio da... da da jedu, jel, karučaju. Onda mu je rekao, ova jego sluga, izgubio sam tu ribu, ona je izašla na tome i tom mjestu, kod onej istijene jel, gdje smo stali. Kad ne, pa su se vratili i našli tamo hidra. Našli hidra. Kale tahlke ma kunna nebuli fartedda ala atharihima qasasa, fe ođeda khabiran fe kale mi šehnihima alladi qasallahu <tosan> azzavadjalla fi kitabihi kaže, onda su se vratili do toga mjesta, našli Hadra, Hidra ili Hadira a, i dalje priča je bila, ko što, ko što se govori u kuranskom kazivanju, kaže Ubej ibn Ka, jel i sad tim završava ova, ova predaja. Kakve poruke možemo izvući iz ovoga Hadiza? I šta je to korisno korisno za nas? Prije svega, znamo iz kuranskog kazivanja da je Musa, ali selam, kada je sreo ovoga čovjeka, da je od njega tražio tražio da ga poduči jel? pa mu je on rekao kako kako Allah dželelganu kaže evođe da abden min ibadina ataynahu rahmeten minna وعلمناه من لدنا našao jednog našeg groba kome smo mi svoju milost ukazali i koga smo podučili znanju koje samo mi posjedujemo kažem mu feseli da se to znaje zove ela ilmu ladni to je znanje koje Allah dželelganu sam ostavio za sebe I to me je podučio ovoga Allahova, ovoga Allahova roba. Rob. Jel? Pa znamo dalje, šta se dešavalo? Onda su krenuli, pitao Musa, alaih salam, Hidra, mogu li krenuti s tobom da, da naučim o tebe? On mu je rekao, nećeš moći da se strpiš sa mnom. Allah. Nećeš moći da se strpiš sa mnom, kaže, jer ćeš tresti stvari za koje nisi čuo. I normalno je da nećeš da se moći strpiti. Kada je opet Musa, molim te, mogu ja krenuti sa tobom? Mogu krenuti sa tobom Sigurno će biti stripli i nećete uzemberavati, nećete za to Kaže pa su krenuli i naišli na jednu lađiju. Došli do mora i pitali ove ljude što su, su imali tu lađu, mogu li krentisati za njim? Mogu li krentisati za njima? Kaže pa su i ovi ljudi primzjeli. I kada su krenuli morem, kaže, "Hider je propušio lađu." I kaže njemu, kaže njemu, "Musa, laqad ji'ta shay'an imra." Kaže, "Junius kroplu stvar, zašto si to uradio?" Zar što uradio da da potopiš ove ljude koji su te ugostili, koji su te pustili na laž. Kaže njemu Hidr, kaže znači ti rekao, ta nećeš se moći strpiti sa mnom. Pa onda Musa alejhi selam kaže jel to Musa alejham zaborav rekao pa kaže kaže nemoj me nemoj mi zamjeriti zbog onoga što sam zaboravio. Videćeš ako Bog da, da će biti strpiti, da te neće više pitati. Pa su dalje krenuli i sreli su jednog dječaka kojeg je Hider ubio. Pa ga Musa onda kaže, sad ovaj put nije zaboravio. Kaže, nego je od žestine tog dijela, od težine je tog grijeha, kaže, morao reagovati. Pa vam kaže, zašto si ubio dijete koje nije ni krivo ni dužno, nema grijeha. pam vam opet Gider kaže, zato nisam rekao da se, ne, da se nećeš moći trpiti sa mnom, jel? Kaže Musa, ale selam, dobro, posljednji put, posljednji put, posljednji ga upitam, onda nemoj više biti sa mnom, onda se razdvojio bi, jel? šta je treća stvar kada dolaze, kaže dolaze u jedno naselje i traže od ljudi da ih ugoste da im daju hrane kaže, ljudi ih odbijaju i nađu dalje na jedan zid i kaže koji je bio sušan kaže i Hidr uzme i napravi taj zid ponav, kaže njemu Musa zašto si to uradio za nisi mogao uzeti nagradu za to on nas nisu ugostile te im napravio zid jel? kaže Hidr Ovo je kraj, ovo je rastanak između međita. Ovde završava naše putovanje, ali ću te obavijestiti o onome što se dešavalo. Ove tri stvari. Pa šta dalje kaže? Jeli, ona lađa koju sam probušija, koju sam probušio, pripadala je miskinima, onim ljudima, je Kaže, a u tom mjestu je bio vladar koji je uzimao svaku zdravu i dobru lađu. Pa sam je probušio da je on ne uzme da ostane tim, tim ljudi, oni će kasle popratiti šta je dalje bilo, onaj dječak kojeg sam ubio, kaže on, imao, on ima roditelje mu'mine, vjernike Allah dane robove kaže pa smo se pobojali fa hašina en yurhiqahumatulujanamu o kufra znači pa smo se pobojali da ih, taj njihov sin neće odvesti u nevjerstvo u nevjerstvo, u kufr jel, pa smo ga ubili a da Allah ila šanuhu Nima drugo bolje dijete koje vaš imat koristio. I treća stvar kaže onaj zid, onaj zid u tome gradu imaju dva dečaka koji su jetime i ostali su bez roditelja, jel? Kada kaže u sam onaj zid ispod im su i njega su im roditelji ostavili veliko blago. Ti dječaci kada uzrastu oni će biti valjani, pa će skonći taj zid. Taj zid inače bio na putu, skonći će taj zid. Kaže pa će uzeti to blago što su ih zaslužiti. Kaže, i šta na kraju kaže Hidre, ali izme, ništa od ovoga što sam uradio, nisam uradio po svom nahođenju. Sve ovo mi je došlo od Allah žele šanu. I šta tu možemo kao povuku, povuku izvući, jeste da ovdje ne možemo primiljivati princip analogije. Niko od nas ne može sad ubiti neko od djete i kaže, onaj, ja znam da on neće biti kako treba, jel'i? roditelji roditelj njegovi dok drugog drugo i tako dalje. Znači nema principa analogije. Jer je hidr Allahov rob koga je Allah i Lošanu podučio znanjem, znanju koje je samo on, koje samo on ima i zbog toga, jel, to kao objava kao objava ne može se koristiti analogno u u, u, našim, u našim slučajima, jel. Koje su još povuke ovoga hadisa? Prije svega možemo govoriti o višeslojnosti znanja, jel imamo više vrsta znanja naime specifično Hazreti Hidra koja nam je otkrivena u ovim ajetima jeste upravo tome što je on upućen u neke dublije nivoje znanja nivoje koje tada nisu bili dostupni čak ni Allahom poslaniku Musa'u alaih i međutim šta nas ovdje može prevariti i šta nikako ne smijemo pomisliti da je možda Hidr bio vrijedniji, bio vrijedniji od Musa'a alaih i sala nema Musa alejhi selam i sigurno bio Allahu poslanik, govorio se Allahu dželle Kada govorimo o Hidru, on je bio najmanje jedan od Allahovi dželle dobrih robova koji mu je on podario, jeli, neke keramete, tako to jest evlija. Većina ulema se slaže da je on bio poslanik Allahu poslanik. Međutim, mi ne možemo kazati da je on bio na većim deređama od Musa alejhi selam, A to je ono što smo na početku kazali. Možemo govoriti samo o različitim ulogama koje su oni imali. Musa alejhi selam je bio poslanik radio se narodom i morao im je prenijeti Allahu Želešanuhu objavu. Hidr, po svemu sudeći po priči koju saznajemo iz Kur'ana i, i iz Hadisa koje možemo o ovoj temi prošitati, po svemu sudeći bio je čovjek koji je radio u tajnosti. Kojemu Allah Želešanuhu dao to posebno znanje imao je svoj ulog. E tako i danas svako od nas ima svoj ulog. I ne moramo govoriti ovaj bolji jel... Ne mogu ja biti bolji ako vama večeras govori, možda je neko od vas bolji što će sutra biti dobar inženjer pa će zaposliti nekoga. Znači svako od nas ima podruđe svoga djelovanja i svako ima svoj sloj znanja koji treba da primijeni u životu da bi nam bi svima bilo bolje. Također iz ovog hadisa možemo shvatiti da se neke stvari nikada ne mogu do kraja i u cjelini spoznati samo iz njihove vajštine odnosno posmatrani samo jedne dimenzije je. Ponekad ružne stvari i koje izgledaju kao veoma teški grijesi mogu biti dobre za čovjeka. To je ono onaj kuranski princip. Kutiba alekum al-qital wa lakum. Propisana vam borba, a vi je mrzite, vi je nevolite, je l? Fa'asa an takrahu shay'an wa lakum. Vi možda nešto mrzite, a ono je dobro za vas. Fa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa A možda nešto volite, a ono je zlo za vas. Wallahu la ta'lamun. Allah zna a vi ne zna. Allah zna אבי ne zna. Stoga sve stvari u životu koje posmatramo moram posmatrati iz višije dimenzija. Moramo posmatrati iz višije dimenzije i ne donositi brze zaključke, brze zaključke o djelima koje vidimo kod drugih ljudi. Molimo Allahu da ukabuli naše naše večerašnje doluženje da bude od koristi ovo večeras što sam vam prenio. Na kraju mi je ostao još jedan mali zadatak, a to je u stvari zadatak koji treba zadati vama. Hafiz Kenan mi je kazao da ovdje imamo redovne zadatke sedmične, koji je zadnji put nije bilo, pa je neka sestra napomenula da smo preskočiti. Jeli. Jeli, pa je Hafiz Kenan rekao da obavezno zadam za, za idući put jedan zadatak a taj zadatak bi se sastojao u sljedećem ako Bog da u narednoj sedmici da svako od nas u svojoj mahalskoj džamiji te klanja u svome žematu uradi nešto koristno da pospremi, da kupi sjalicu da očisti abdestanu ili bilo što drugo i obavezno idući put ako Bog da na jedan papirić da svako donese naravno bez imena i da kaže šta je uradio Habske ran je objećao nagradu za naj, najbolju ideju koju, ona, koju ponedi koji ponudi neko od vas i da kaže tačno u kojem džamati, znači šta je uradio u kojoj kojoj džami, u kojem džamati uradio. Molimo Allah da nam pomogne da budemo bolji vjernici, da slijedimo sunnet našeg poslanika alejselam. Na, no, učisto. Dobro, proučićemo do ovo još satim završiti. Amina uz billahi mena shejtani rџim. Bismillahirrahmanirrahim.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 اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تذل قلوبنا بعد اهديتنا وحبلنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا آمنا بما انزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يخدع عليك ولا يذل من وليته ولا يعز من عاداه تبارك ربنا وتعالى اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم أغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار رب جعلني من قيمة الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا كفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما أسفونا وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح.